Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allah në falenderojmë dhe vetëm për ti ndimë dhe fale e kërkojmë ndërsa ne vazhdojmë sonte si zakonisht me dirëset e zakonishme me të regimet e radhës me porosit e Koranit dhe mësimit të Zotë Gjellewala për atë që në duhet njët në kësaj botë dhe për atë që në nëvitet në, në udhëtimin të ndrit Allahu Gjellewala dhe kemi thënë disarë të ndërullat dhe se pa dyshim fornizimi maj mirë që njëri e merë Dunia dhe Ahiret është fjala e Zotit Xhallalulahu. Kur'ani me të gjitha ato që ka të bëjë me marrjen e tij, leximi i tij, meditimi i tij, do të trejë që ka të bëjë me këtë librin më të shtorë që Zoti Xhallalulahu na ndroi me të, do na beqatoi dhe na udhzoi dhe na nxjerrë nga errësirat e ndryshueshme në dritën e asaj që Allah është i kënaqur me të. Prandaj, ne, për neve si besimtarë është Etika është, mosse e rëndësishme, e domosdoshme është që në hetimin e lidhur me mësimet e këtij libri, që ne të jemi gjithmonë në kontakt me këtë libër dhe në raporte pozitive me këtë libër. Ësaj si kur të si themi se Sahara ka shumë porositi dhe mësime që thuhën dhe ato kalojnë dhe duhet kalojnë, nga se duhet të liruar rrugën mësimeve tjera. Mir, po fakti që ne duhet të vazhdojmë të lutje ja, nuk nënkupton se duhet edhe të të palohen gjithashtu edhe të të këne. Ne duhet që të kemë me dëvërtet një loj një loj organizimit të brend shëmë individual se si ne vazhdoj me i deponu në zemrën tonë në mendjen tonë mësime të Allah Gjellewala. E që këto mësime dhe kjo deponim shpaloset ko paskojnë situatat e duora, nërthonat e caktuara kur kërkot nga ne që të levizim dhe projmë e kështë mëra. Prandaj me dëvërtet Tumsimi më kanë ngjallë zemrat e njerëzve të vdekur. Jo kuptimin material dhe fizik të vdekur, por të vdekur nga çdo do, do të thot përjetim, nga çdo ndërgjegje, nga çdo përgjithësi, Zoti xhallah ora i kanë ngjallur në fjalë aty dhe i ka bërë njerz me përgjithësi të mëdha me ndërgjegje e kështu më radh. Prandaj nuk duhet të treguohemi indiferent, as nuk duhet të treguohemi negligent për bollë msimeve të Allah xhallah wala. Dhe ne kemi trajtuar në takimet e kaluara, do të thotë një nga mësimet e porosit të Kur'anit për një ngjarje që ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe i kemi kushtuar disa ligjërata kësaj ngjarje, e para kësaj ngjarje i kemi kushtuar do të thotë disa ligjërata ngjarjeve tjera e kësaj rradh dhe sot dimi në takimin e ngjarje tjetër të rradhës e cila në aspektin tematik dalën nga njërëja kaluar, por nga aspekti rëndësis është dhe tëtë me rëndësit përsaq me dhe veçanë si kurse kanë qenë edhe të rëgimet edhe rëfimet e kaluara. Rëfimi që sonë dhe të tasën për ta është në surën një asinë, dhe zote gjellë ola fletë për një besimtarë për një njeri që një një një një një një një një një një një një një një një një një nj Mir po Zoti xhallahu ala bërit për jetsëm përmend në këti njeri këtë njerëz për shkak të një çndrimi që e bërin në situatë aktuar. Do të nuk diet për të asgjë para këtij çndrimi se çfarë ka bër. Nuk diet biografia e tij dhe nuk diet asgjë për të, të sikurse do ta shkëroj. Mir po në momentin e caktuar e pat një çndrim burnor dhe e pat një çndrim të duhur dhe u pozicionua si duhet. Në një moment saktuar historik për vendin dhe poplën e ti. Dhe përshka këtë këti pëzërimi të duar dhe këti qëndrimi burnor, Zotë i gjellë lewala për mandin Kur'an. Nësurën jasin dhe kënjiri, pa dushëm se la fjalë, por kras fjalëve, la dhe porosi, që ne dhe të munduemi të mirën me to, duke fëlluar nga sonë të e prajtë sa do të kejmë mundësi me e të rejtu, në një moment saktuar historik për vendin dhe poplën e ti. Këtë rast edhe në takimit arshme insha Allah Nësurë një asin të ndërruar lëzë dhe motra Allah u gjellewana përmend dërgimin e Disa pejgamberve në një vendbanim Ndodh kja për nuk është e zakonshme Do tët e zakonshme është Që një vendbanim e dhe një populli Ti dërguat një pejgamber Do është e mjeftushme Gjassja Zoti xhallahu ole jep aftsi dhe jep fuqi dhe mundsi një pejgamberi që vetëm e kuptoi misionin e Allah xhallahu xhelaluhu. Kse roda nuk ishte kështu. Ande Allah xhallahu ole thot wadrib lahum mathalan ashab alqaryati idh jaaha al mursalun. Te o i dërguari Allahu Teu Muhammed rafeyo dhe sjellja ushambullin popullitën të ati vendbanimi që ne i dërguam të dërguar në shumës pas e Allah o thot idhërselna i lehi mu thnejni fe ke dhe buhuma ne i dërguam një herë dhe dy pegamber dhe ata i refuzua dhe përgënjështruan para me ndot dy pegamber Allah i ka dërguar dhe ata i përgënjështruar fe azëzna huma bithalith dhe e përkram dhe përforcuam këta dy me tretin tre pegamber Dhe ata tre se bashku Do ta i thanin poplët të tyre Fëkalu inna i lejkum Në le murselun Ne jemi të dërguarit e Allahut të kjo Jemi të ngërkuar Që juve të akumtojmë Porosit e Zotit Mësime të Allahut Gjallat Gjallahu Dhe tre pegamberet bashkëpunenin me zvete Që se bashku Të prezentojnë në mënyrë Sa ma më bindëse Shpallin e Zotit Gjallat Gjallahu mësime që Allah u të barekotale i ngarkoj me to, në dobi dhe në favorin e njerëzve. Që të largohen nga punë të këqia, nga punë të e rrituara, nga idhujtaria, kështë më radhë. Dhe popli pla, pra prafuzoj, kalu ma entum illa besharun, mithlluna. Ju nuk kini tjetër pas njerë si kurse na. Dhe Kjo është etera që posedon të kjo popull me e kundërshtu këtë dërgjim të peganë bërëve. Do të tëtë nuk paten fakte, argumente, etera që paten ishen këto fjallë. In entum illa besherun mithluna. Sin i tjetër pas njerëz, na njerëz e njerëz. Pse zotim një vequjuve? Dhe se situata kërkanin, si kurse ka ardhë në raset e tjera, dërguam malakësh me, me dërguam malak pejgamber jo njerëz jë jo ke jeste vetëm kërkes për të arsyetuar refuzimin ju jo e sinqert dhe allah xhallahu ala ju thas kur rasuna alam po ta kishim dërguar malekun apo do të ishte vaj njëri në formë të njerëz që të keni mundësi me ndëgju prej tij dhe me mbsup prej tij Mirë po shqecimi i melekut nukësikos e shqecimi njerit. Nga se njerit që e kemi dërguar, ka dhënë Zotin mundësi që me e refuzu, madje me e kundërshtu, madje me e luftu, dhe me mbet gjykimi për dit gjykimit. Mirë po me e prek me lekun, atër Allah i ka kërsu me shkatrim momental. E për me irujtë Zotin Gjellewala dërganë të njarëzë, Me i rrut nga denimi, por edhe me ualehtesu kuptimin e mësimeve. Nga se dërgimi i pejgamberve nuk ishte vetëm kumptimi, por ishte edhe mundësia për të marë praktikish mësime si zvatoen dhe zbërthej mësime të alloqën le vola. Dhe si janë të mundëshme. Por të kështë e qenë melek, kështë me thonë, letë e ka kjo mu falë, kjo melek, kjo shana aspen, a këne vuj me hungre me pi. A ndaj do të kështë e arshu e të vazhdujnë për të r Nërsa Allah u gjellë uala Dhe tëtë u ambël të rrugët E rësjetimeve Për ti orientuar drejt pranimit të vërtetës Dhe ta kështu refuzuan In entum illa Beshre mithluna Ma enzële rrahmanu min shaj In entum illa tekthibun Zotis ka zbit kurqa Kështu është e vërtet Dhe ju s'jeni tjetër pos gënjështar Kështu i tham pejgamberve të zotis gjellë gjellalu Kalu rabbuna Ja'lemu Ina aleikum la mursalun. Pejgamberi i Allahut nuk dëshëm hap debat të panevojshëm dhe me e zgjat diskutimin në drejtime që janë të panevojshme. Do thonë Zoti e din a jemi na dërguar nuk jemi. Allahu e din. Ju merdim simetat e Allahut. Do thotë mos zhjikoni në basht personave, po zhjikoni në basht të msimëve që po kuptonin. Dok është këtu ka çin një historia e njerëzve zakonisht Zoti u dërgon te pejgamber, thonë, a nuk gjet Allahu kanë më dërguar poshtë kទីna. Ky është fukara, ai s'ke është bab, e ky nuk është e kështu, çka ka ko lidhje kanë ka dërguar? Pse ka përsh për për njëri? Shikoj apo rosit të fialt, ai janë të mirë në rregull është. Mir po këtu jatu, do thotë lajfitjat e atyre që dëshmojnë nga e vërteta. Prandaj ka shumë sime që mund t'i marim këtë pjesë, për duha me kaluta e e që ka dhe me rëfimin tonë, për pa tjetër duhet me përmerë në këtë hyrje të kësoj njërë me këta pejgamberë. Andaj pejgamberë të Allahu të thanë, Zotë jetë den, a jemë na pejgamberë, asim pejgamberë. Të ke fundit, nuk kemi arë nëme u certifiku të ju. Apo? Për da njëri që bartë misjanë, njëri që e bartë vërtetën, si kurse pejgamberë të Allahu gjallë lewala nuk kanë nevojtë të certifikuan nga njerës të padishëm që duhet këpun andaj njëri certifikuan në basë të misunit që e bord fjallëve që i thot nuk është certifikim për shambull ka la bloku nuk është certifikim nuk është certifikim lavdata njerëzve nuk është certifikim qërtimi njerëzve ju kompetent dhe ju adekuat përtimin që përflasim përnda e ta thonë Nuk kem nuna për certifikimin e juve Se te ke fundi suke na morë na juve Leje a me konë pejgambera për jo Pse me prit certifikim pe juve Zote Gjellona ka dërguar Leje këtë pun A jem na pejgambera si pejgamber Merë një mësimet e dhe si për para Andaj prap Vije në shprejhje kush Rahmeti pejgamberve Mos undanit i këpik te kalene E psa është Kusht i pesimit I po dëshën që Me te i kalu këtë problem që ndoshta kthejen të këzidhja nga një dirë tjetër. Dhe kjo është më rëndësishme. Nga një përshamu ndikush nuk e pranon në diçkan nga një kohje. Mose kur zë këtë, të ndo kohje tjetër, nështë nga jo kohje bindet, pasaj kjo kohje bëtë e pranushme. Andaj, pejgambert e Allahot ishën në gjendet të vinë, dirin këtë shkallë të kompromisit. Allahu e dinë së naim, pejgambert, më rëndësirë që me bartim msimet e Zotit xhallaluhu. Wa ma alaina illa al balagu al mubin. Neve nuk na ta kompost ti aqumtojm kti populli k msimet qen qarta, shumë më të qarta. Po të mos ishin qen pejgamber kishin më thënë tek vetvetja, kishin kërkuar autoritet, e pushtet, e pasuri, ndërsa këta nuk kërkonin asgjë nga këto të zakonshme të njerëzve. U thonin, besoni në Allahun Lani i drurit, lani i drurit, lani lani gurt, lani këtu besthythni, lani kët kët degradim thelogjik të, të arsyes. Lekët. Nas po kërkojm nga ju lavdrim, as po kërkojm për ju mirnjohi, asgjë. Po kërkojm për ju që me arsye dhe logjik të shëndosh ti bindrim simive të Zotit xhallaluhu. Andaj kur nuk patën mëkat jam syn kë popull Këta njerës që refuzuan Qaluhu inna Të tajjerna bikum La inlem tëntehu La nërgjumennakum O le jemessakum minna Adhabun Që farë të kërë popët pas dhëstaj Thë na po shumë që ju Keni menasirni fat këtësi Këna mjë u po shjerë një uve Për i gamberve Këna më po shërhenjuva, diçka diçka e mirë nuk po zihet këtu, diçka e keqe ka këtu. E çka këto këqe që po thoin mos u vronin mes vetë. E po ju thon mos zhvillni, e po ju thon mos adhuroni gurin po Zotin. Çka këto këqe këtu? Andaj tentonin që subhanallahu, dështimet e tyre tuam veshën pejgamberva. Ata dështonin në fusha të jetës tyre dhe u vinin fatkeçi nga shomon. Dhe në venëse të ullën, të analizuj në realisht prej kavim fatkecia, thënë, e, që ta shë zburumë, juk e këtë konsherri. Për juve për në veka këtë problem, për shka këtyuve nështë po përparojme. E për shka këtyuve, për shka këtyuve, për shka këtyuve. Për shka këtë kujtë, për shka këtyuve, për shka këtyuve, për shka këtë kujtë, për shka këtë kujtë, për shka këtë këtë k Të ju është, në kënë arë këto mi o hjek, qëto në e në arë mi o hjek Në e në arë me e shëndru dështimin sukses Në e në arë me e shëndru përqarjen unitet Në e në arë me e shëndru bestytnin në logik në arsuje me besu drejt Në qëta e në arë Nëse fatkecia vjen për të qëtëve primit ven, për juve vjen Kështu i pe i gamër të nërë, që i ka qëfar debat interesant Ka po batët për një palën e me një palën po bërën nga një, një dimenzion, dimenzion tjetër, shumë interesant. Dhe than, belë entëm kaumën musrifun, por ju jeni kaumën musrifun, arsia përsi ju, s'po pranoni, s'ka të bëj me dëvërtetën, s'ka të bëj me azë, po ku o problemi? Entëm kaumën musrifun, që kaumën musrifun? Musrif, është ajë që është mësu, Do tëtë të me e tëpru, pa i thonë dikush, balmo, balmo, se tepër. Apo, shumë largën i shkua, po, si mësuat, akshtu kërkush me i thonë. I mësu me shkua, te të, të shkallë. Te të shkallë, nuk banë kështu. Parënë njëri, për shambullë, me hongër dhe të plasë. Dikush, o, shumë, i të hongër, a i thotë, parëmëna, këje ka për të mirën e këti, se do me plasë, thotë ti, armi, kë jam, së pa do të mirë Çka koli dhe kjo marmësi, ti e pështoj që e kështu më radhë. Andaj mos rif. Gjithçka që i mësuam me luks, me teprem, ka ardhur dikush me me u menaxu ndryshe resurset e tyna, apo ç ai luks që dikush e ka uzurpu, është llogaritë do fukarave të tjera atia që s'u pëmorrin. Prandaj ka dalë së mësuar çka duhet se realisht e ke tenir kufi. Që ta kufi kanon pejgamber me i vendos, s'pranojnë njerëz kufizime ato nda e thënë se ju jeni popullë që e te pranatën. Këtu Allah o gjallë u ala përfundon rëfimin për tre pegambert. Apo? Kaq. Për shëta tre, që drëguan kaq Allah o thëtë. Ky debat, ky ragim, ky diskutim, këtu merë fundëm. Nërmaleshtë, djetartë e tefsirit duko u bazu në dhe të transmitime ansore, do të thotë përmendin se këta pejgamber janë ekzekutuar nga këti popull. Skanoj me drui kanë mit. I kanë mit. Këto ngjarje që po ndodh, kjo përplasje mes pejgamberve dhe këtij populli, edhe populli këtu ku përmenden të ndërlozo dhe këto që përmenden, nuk kanë për gjithëm këta anëtarët ata i popullit. Po zakonisht përzotin elita, e cila realisht e përfatësën nga njëhera pa drejësështë këtë poplën, abon. një elit që uzurpan përfatësimin dhe përfatësën këtë poplën. Me vëmë i në poplë, të i gjithën shënë kështu njerëzit, mirë po që ta flasën në mën ty në vëmë, që ta i përfatësojnë. Andaj, pejgambert, s'kan debatu me qëdan tarë të ativën banimi. Jo kretë ju kanë thonë, jo kretë. Ju kanë thonë një grëpi por që këta kanë pranun në u përfasohë pe këtyne dhe kanë marë komplet vendimit si këta jeni, jo, përta. Këtë zhvillim që pëndod një njëri largë në perfitë vendbanimit, një njëri thjeshtë pa e kuptonë që ka pëndod, i besën pejgamberve Zotit dhe këtu fillën rëfimi i në gjarjes tonë përsonë të ato. Ky besimtarë çfarë bëri për ballë së ngjojë? A e, e kuptuat ngjarjen? Tre pejgamber tani vend banim. Kan shku, vend banimi i madh ka qen. Ky debat po zhvillohet, thashn kët debat ka shumë sime, po na po e tejkalojm kët debat për më artek, njerë i po na duhet atë. Ço s'është pejgamber. Ço të jetë një shembull i prafërt me kët neve. Ky as ka qen dietar, as ka qen hoj, as ka qen pejgamber, ka qen një i thjesht që këne qëfar punët më dhe ka bo Allah o gjallë e wallë e thot vajaj min aqsal medineti rajulun jes'a kaleja qëmi tabiul mursalin dhe nga periferia qëtetit vendbanimit ardh një njëri një njëri, një bur rajul, ardh një bur jes'a nëzitante dhe vrapante Kale jaka umë, tha o poplë janë, i tebi u lëmurselin, ndjekni këta njerëzë, i tebi u me lajes e lukum e gjëran, vë hum muhtedun, pse nuk ndishtni këta njerëzëzët, asë nuk kërkojnë për ju e shpërblem, asë kompenzim, dhe pëthrasen në rukë të drejtë. Dhe pastaj shpallosë, dhe totë arsujen, pse ka vendosë mi pasu pekambertë. Ashtos që më intereson, ashtos që më intereson. Andaj thot në vazhdim: "U si malli la a'abudu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un." Sesimos me adhuru atë që na ka krijuar dhe te ai kena mbukthy. Kë është arsyeja? Andaj s'kam lidhje me këtë asfisnore, as familjare, as nuk kam ne bashpunim ndërsjell që po synoj diçka kurrëgjë. Arsua pëse ju mbind mësime të këtyne Dhe për juftej që ti bindin mësime të këtyne është kjo argument Allahu në ka kryuar Aja është furnizuësi Ion, aja është kujdestar ion Dhe taj këna më këthime dhe në lagari Prandaj s'kemi tjetë rrugdane pas me adhruë Zotin Gjellë Gjelalu E të tehi dhu mindunihi aliha A thua val me ndëni se dhe të pranaj Pas Allahu t'i dhu i tjerë e në qovë se injuridni rrahmanu bidurrin la tukni anni shefaat u mshej në vala ju në kithun si po kërkoni pimeje me marë zotna idhuj të cilët në qovë se Allah o të cakton me më godit diqka këta s'kan mund si asnë me largu asnë me në shfatu ku e keni logikën dhe ku është arsyja inni idhën lefi dhalalin mubin une jam atëhera në qovë se pajtona me këtë bestytni Pajtona me këtë injëralës dhe e largaj arsynë dhe logikën në këtë bindje, atër unë jam në devijem të plotë. Unë jam dalënat. Unë, unë jam i humbon atër. Pasëta i tha i një amen të bi rabikum fes me unë. Unë e po e shpalli publikisht. Para juve ndëgjën i mirë. Unë kam besuar në zotin e juaj, rabikum. Jo zotin tamë. Jo, i, është jo në gjithve Që ka bëni me zotë në juvë A besoni a nuk besoni është në juvja A mone për besoni në zotë në gjithve neve është i gjithve neve apë. Pastaj Këtu është një shkputje në gjardjes E që japat me kuptu Se edhe kjo ka pas fatin e njët me pegambert Edhe kjo është është likvidu Nuk durohet kjo Dhe Allah u Gjellua përmanë Se i tha këti njeri Killa dhukuli l'gjenne I tha Allah u Gjellua Hinn gjennet I tha shpirt të ti hinn gjennet Se hyrja me trup fizikesht E me shpirt Ashtë ja umë l'kjame, di gjekimit Po i tha Allah u Gjellua U dhukuli l'gjennet Po sa Të tëtë indodhja që indodhja E kur hirin gjennet I pato bukuri E i pato mirsi e pasë përlim të Allahu Gjellewala qka tha e si kur te kishë ditë poplë jam këtë që mu më gjau këtë mirësi që une fitu e fituat ta për humbin bima gafërë li rabbi vë gja aleni minë lë mukremin si kur të kishë me ditë poplë jam se qishë më fali Allahu e më ndërej Allahu e mboni i kram Allahu më futin gjenet ndinte mballëngjim dhe ndinte do të tot dhëmbshëri për popullin që vróu edhe kush köyën gjenetat ton. E pasoi Allahu thotë e për ato që mten mashti e mastyra që nuk besuan, Allahu xhallahu thotë wa ma anzalna ala qaumi min ba'di min jund min as-sama'i wa ma kunna munzilin. Këti popull që këstu për gënjeshtroi tre pejgamber për e mëndone, këtë këshiluas dhe këtë njerit mirë, e gjitha këto argumente këtë i refuzuan, ma dje nuk i lara hatë, por i egzekutuan dhe i privuan nga jeta. Allah u thotë, nuk u kemi dërguar, atyre pas këti, mas që vrajten këto, nuk u kemi dërguar, u shtri për i qëllë, as dënir, jo kështo pëtën, in kanët illa sajhatën vahida, vesh një britëm kam jaftu, dhe i kemi bërë të gjithë të faruar ap do thua se Gjibrili ka shu zotët mërshëm, do thua të ua ka shtongë në zemrat, në shpirt, në brana t'yne, kam vdekë të gjithë nga panika dhe ka frika e ma dhe e zërit, të rishtu shumë ordo. In kanët illa sajhatën, wahida. Sajha, një klithëm, wahid, e veç në jo dy, kam jaftuar një klithëm e Gjibrilit, dhe të gjithë janë shkatruar Allah në arruajtë atëm. Kjo është një rëfëm interesantë, që e përmenë Allahu Gjellewala në kurantën dënozër, dhe, dhe ka shumë dobi dhe shumë mësime që në duhën e me inëzirë. Do të fillaj me i shpalos disa pe të ujnëmë. Fillaj me është e patë për qëfar të rëgjimi bëhet fjalë, një rëfim i tre pegamberve, që në përkrajet e tyre u duhën edhe një njëri i mirë, e që nuk i dit e amënja të i eba. Yususha do të mundona me kaluar fazën e pejgamberëve për të kaluar tek rrëfimi i këtij njeriu e për të prezantuar biçë kanë bë më këtë njeriu. Fillimisht Allahu subhanahu wa taala vaja min aqsal medineti rajul. Ktu do të ndalemi në disa pika. Ka ardhur nga periferia e vendbanimit një burrë. Rajul ka ardhur në qytetin Nekira. I pa shuar. Sdihet kush ai njeriu. Nuk i djetë emni, nuk i djetë priardhja, ansëgjë për të nuk djetë. Ka në tefsir emën të ti dhe profesion të ti, po është e pa verifikuar. Në ka që vjen nga israeliatët, të zmetimet e mehershme, po nuk janë të verifikuar. Në betemi në këtë pashquarësi kur anore, nga se këtu është dobia, nëse është quajmë zbetë dobia. Po të kishtë e me qenë interesantë Shquarësia e ti kishtë e me përmenë Zodit Gjellewala Pra nda e të lëmë që është të më mire shtarëpër. Pse e bëri Allahut pashquartë në në zërëpë Pse e bëri Ju thash edhe në filloj me dua Këtë fokusuem këtë pikë se Detajet e Koronit Detajet e Koronit Mund t'jen kalimtare për momentin Mirë për jënë bazat e udhëzimit dhe shpëtimit, kësh i kuptën drejta për. Këtu e kena metodin e kuptimit, këtu e kena metodin e udhëzimit, këtu e kena metodin e praktikës, këtë që të jënë atë. Qësh një njëri pasquar, këtë që të përënë mësana? Po njëj, Allah o gjallë o kur dalë, me bu brastë mësana. Se ka ka shtirej? Som simin e, e ka pruv me bupras. Ni sure nemel buprase ka ndo. Ai kur don me çka donai. Kuton jap msimet me dha me një njerë të pashquar. Ço msimi është atë. Të ndodë se këtu bue fjalë për një burr të madh. Një njëri që Zoti Gjallë Ora ka vendosur me përmend Kur'an. Dhe kjo është përgjidhja më e madhe që dikush mund më afitu. Apo A kandidohet në këtë përzidhje? Ju. Për shambull, a hapët konkurs, një mujdit, kush le emruat, ta një Allah e banë përzidhje. Zotë i gjelloha përzidhjë në bëj bazë në diçkafit. Dështë të asë njëri nuk e sënën heqat përzidhje. Asë një pejgamber i Allahot, se ka prit pejgamber lukun e përton. Ja ka e për zotë i gjelloha përzidhje. Nga sa i përzidhje. Kë njëri me këtë qëndrim që e ka marë duke këshilu pop në vetë kur si ka shku mendja se Zotë i Gjellewala ka me e përmen edhe ka mu ledzu në librin e quajtur Kur'an, tenkja me të kur, asme zë ka shku si kurse e po, pa të ajsharadjelana ajo ka thonë ku në pas bindjin se Zotë i ka me në pasru mirë për në i ondër pejgamberi, maksimumi me ondër sa i ka pas ondër të vërteta por të përmendem unë Kur'an dhe të lezohet në gjarja i me denkja me të hëtë, e ne ahkar unë jëmë shumë me pavlirë se kach kështë ta ojshja, apo? asë kësë e ka pritë këtë? në bi qëfar bazë e zotë gjellua në driti të në rozër, kjo është më rënsime kuptu zotë gjellua la, e anashkëlej amnin dhe emërtimet ndërsa e përmendi me qka e përmendi me cilësi nuk e përmendi me amën Pra ndaj, sëtë shumë beteja bëhen për emërtime, ndërso kur kush si përmenë, ose pak njështë përmenën cilësit e emërtimeve. Apo? Nën ka beteja, kush është kështu e kush nuk ka kështu. Me emna. E qka duhet me konë qështu, të këshurëma jetë qështu, e këtu zvashdojtë matutja po. Pra ndaj, nuk ka interesant asë mërëndësi qëfar emni. Sa mërëndësi ke punë? Më rëndësi është Më rëndësi është Standard e këti emni, kriteret Po cilësit Cilësit e më rëndësi Si kur që kemi në të kronë Kur kun zotë gjellioara me emna s'ka fulla Kanë shpotu besimtarët që tajen Kanë hynë gjennet që tajen Pa emna, pa mbi emna Me vepra Me cilësi Pra ndaj Luftrave ose privatizimit Të emërtime duhet me do në fundë kur ju mund kundërshtim në Kur'anin sikojm realisht çka përban këtë temën e sikojm sihemi përballti emrit e samrit. Kjo do sa të mëkon e jona. Për shembull, sa çfarë bëhet debate, diskutime rreth mëtimeve të caktuara, kush është për shembull e sunnë, e kush e pasues i të parëve, e kush është kë, kush është kë, e amna. Me ç amna, në në bashë amna ve dikush hyn e dikush del. Këtë me emë në botë, emë në përvecë shumë Ndërsa kur shikojmë se Para se me këtë që këtë emë në që ka pasë Për shembul Termi e hlisonë në vëllë gjema E hlisoneti Pasusht e suneti në këtë këtë kemë qëfë me këtë qëta Apo? A o këtë që këtë termë pej kur ka arë pegambin e sënë Pej kur ka arë, me ke arë pegambin e gënë qërë e sënë së Dhe sa ditë e juni kërrejshë, unë e me hlisonetë A ka thonë kështu? Kjo s'ka thonë kështu? Mirë s'ka thonë me kese që ashtu situata Medine ka thonë. A ka thonë? Kjo s'ka thonë? U dekër e kur s'ka thonë? Kur s'ka thonë? Bura bënë e hrisunet. Kur s'ka thonë? Abu? Ka thonë Allahu gjennë lëvëra Huë se makumul muslimin Allahu ju ka emërtu musliman Qështu zdojnë ju e ka emërtu obërë Që kjo është emërtimi bazik i gjithë dhe besimtari Emërtimi bazik është Hua se mmakum, a ju ka qujtë? Pse Allah po të dilin nga emërtimi ti, a ju ka, Allah po të në kërën, hua, a ju ka qujtë? Muslimin, a ju ka qujtë? Muslimin, a ju ka qujtë muslima. Kad aflehal mu'minun, kanë shfëtu mu'minund, me që si jam në Allah, gjellë lehoj përmen në Kurën, pasaj përmen në silësi. E para se me dollë që këtë termë dhe me thonë, ata që i dënë Allahu, kushën kumë për Allah, që faram në kam pasë? Do thot, emni Ka marë rëndësi Në rëthonat caktura historike E helisur në ka dal Për me mbrojt një kuptim caktum Për balë keq përdurimit Të tekse caktum Na jena e helisur në se qështu kuptojmë senet Interpretujmë qështu pun Për balë disa tjere vë avto Po këtë ka qenë rëthonat jasht zakonshme Në rëthonat nërmale Zakonshme Jena musliman Apo? Qëla është të rëthane zë këndshme? A jënë kotë pejgamberit a njësa? Apo në kone a lijët të rjelanu? Ku jënë ka pasë për plasje, pasaj mas tyne? Qëla është normal? Qëla është e qëtate? Kua pejgamberit a njësa? Në atë vakës ka pasë një kësi identifikimësh. Por kur vjen rastje, gjendje e zë këndshme, dhe të rrëtë njëri me pasë, një, do të të mburoj, mburojtëse për mu ka jere me këtë amën e ka jere me këtë. Ama ajo është gjendë i është zakonëshme, edhe është për situatat saktuara. Por ju me u përdur pas e kjoj term, edhe me te i kalu dimenzunit i për teja sa që duhet, nga se bëhet i qërtuar afë. Sikur që ua kam cikë disa her afë. Termi muhajgjiri dhe ensar, është term fisnik, term ma fisnik se termi helisur në amton. Nga se muhajgjiri dhe ensar i ka përmëllon kuran, I ka përna lënkurën I për situatë sa këtume Njëri për jasabëve pat konflikt me tjetërin Dhe tha O muhaqirë Një mëmni ndek ti e nësarit U përdoërën tir me të visnike Për nga të resa Për nga mërësëm tha E dhe awal jahilije U anë e bëjnë adhurikum A Slogane E tituj Të i njerancës E unë halon mis në ju Qëfa i njerancës e kjo? Në tha muhaqirë dhe nësarë e keq përdorët, e keq përdorët, pra ndaj, ka mundësi me u keq përdorë termi që ka dalë për rëthonat saktuare, fisnikasht, ndaj, nuk duhet me u kufizu të termi atë herë, për duhet qikuar për të i termit, para këti termi, që shënkon njerës të mirë, që shtu jënkon, me shtu cilësi, që shtu kam bo, Andaj le tjetë për okupimi të këtë cilsia, jo të emërtimi. Cilsia pasaj natër shumërësia dhe emërtimin, një jo e kondërta. Një jo e kondërta. Apo, për shambull, një njëri nuk beson në Allahon, as në pegamberin, as në Koran, në zveson. Pe kajanist mu bu musliman aj. A thotë jën musliman, një herë, ta një këqyri kër beson në Allahon. Apo dhëtë besojnë në laun e në pejgamberin, e si pasoj këti besimi, natyrshën bëtë musliman, cëla është loke? Që ke dyta është, afo? Besojnë në laun, pejgamberin, besojnë kuran, besojnë dësare, qëka i bëjanë thacë, eshtë hedu e la, ilaha illallah, eshtë hedu e në muhammed e rasullah, këti njëri, qëka i dhejmë na? Musliman, është bënë natyrshën musliman, si pasoj e qka ofit? Si pasoj një vargë procesë Ska ndo dhe kunder ta, emërtimi pas taj, ja, ska ndo dhe kunder ta. Ndërsa tek, këtu emërtimet e tjera, jasht ta muslimanit, ndo dhe kunder ta. Mas pari është kape që ta, e ta një këqyrëm që shpeja pojmë këse për po unë afton. Jo, Allah afton. Na do të me shqyku ku jem na, me moralën e tynë, me silën e tynë, me ibadit në tynë, me bindet tjene. e tynë, e ta një shqykujmë natyrë shumë, apo na qënë bindja jonë, formim jonë tek titulli. Ja, Kjo gjithë konë është dënja që të shumë natërshme Allah Veç na e bojmë pa, pa natërshme këtë punë Se së njeni Përshambull Me shkohë dhe këtë mundë që ojmë Po kam dëshirë më bojë doktarë shkendze Titullë në morë Apo? Hëtë amani që doktarë shkendze Po në vynë Allah me impunë Tani i bëna doktarënë O ne kam njëtë më bojë Pa probleme që ama titullë në Allah A banë Banë të na Ama na të shumë zbanë Zakanë Apo, banë, këtu shkanë gjithë ska, banë, banë edhe këja dhe e bëjmë këtë punë. Amarali është të njështë e me që më botë në përparumë, a banë këtë punë, zbënë allo. Jo që zbënë këja, po të popit e zhvillumë, doktoratura nuk konzervohet. Apo, e ka marrë njërë edhe 70 vjetë më kur që zbënë. Duhë është kohë paskoj me dëshmu se i hallo aktiv në nivellin e doktoraturës për në tamarin holku. Çe 20 vjeshtë ke prusur dhe mollë. S'ke bukurjo. Si e et të për kët punë? Dritë pak më poshtë, a pat hipëm na. Ç'i shtoj bojë njerëzit. A ma me nauzor pu titull. Le çe ka uzur pu. Po tani e merr të drejtën me privatizuar kët titull edhe me caktuar kujt i takon kujt i ta kën. Para mëna. Ne thua thot ragjull, njëhni kë burrë kë. Le ne kush e ka pas asamblej kujt e kon kë. Kçyrç çka ka bë kë ndash me kë si me burrësi kë. Mos u merrni me am ti Po pun të ti. për kjo një punë e tij. Prandaj, ose më merrim me Titoj, a jemi kse, a jemi asë. Për kjo një punë që i si kemi në bosh të punëve, natyrshëm e morëm me anën pastaj. Të gjitha argumentet flasin çutim, këta argumentet e ato që i ceka, edhe shumë që nuk i ceka i shkorbijn këtë rregull. Për me përmbyll këtë rregull shumë të rëndësishëm, e kanë shumë ul për ta, por si rregull Dhe mësimi kësoj. Po ja përmbledhim me një hadith pejgamberit, salam, të pejgamberit sa selamuto. Ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Se mirësia e shtëpi njërin tek vërtetësia. Vërtetësia e shtëpi e njëri në xhennet. Wa la yazalu ar-rajulu yasduqu hatta yuktaba indallahi si dhika. Dhe njeri thë të pegamërëm, që, që kjo është metoda e islamit. Njeri thë të pegamërësëm, vazhdimisht, ju një herët, dy herët. Po, laje zalu, ja së duku, vazhdimisht, vazhdimisht, e fletë vërtetin, e fletë vërtetin, e fletë vërtetin, e fletë vërtetin, e fletë vërtetin, e fletë vërtetin, e fletë vërtetin, dhe në so të të Allah o shkruat i vërteti. E mërë titull, me qëka e ka morë? qështu ka unë për ranën u je je ran, la jezalu el avduje këdhibu njëri ranë la jezalu ranë, ranë apo në adhesh, jo, për ranë por gënë janë, gënë janë, gënë janë hëta ju këtë bëjnë dëllaj këtë dheba e shunë Allah atje, titulli këti është, amni këti është gënjështarë qështu mirën titojt dhe amnat në basta asoj që i këtë kontribu po jo titull ne kënaqeu po toshë në rahat, nai na, na a, i pun, nënësise, najna grupi i shpëtuam. Po ne arraina na amastrojm na i duem të punojmë, s'u mencisë na nai na grupi i shpëtuam. Kush t'ka thonë Allah? Me do do teorica këtu ne ke besuar 23 senda që thye po. Kështu nuk është me këta burrat e Kuranit apo. Andaj Zoti gjë logjale u të them në se në kët burr e ka vot të pashquar që fokusi të bjen te punët e ti e jo te emni ti. Dhe kështu duhet të jetë vazhdimisht për ne. E dyta që do në me përmen nga mësimet e kësaj, se veç kjo regjur na murë kohën ma shumë se që kemi parëndu, pas do qoftë, ma mire me i shëru gjyra se me ilonë nështa, të pasë shëruara sa duhet. E ndërimit e pashë shuarësia e këti njeri, e emniti, e pare e pompse, e dyta. Zotë i Gjellewala në inkurajën, se nuk është kusht për punë të mëdhaja, që mbeten përjetësisht përmendura me konë i madhë e i pasun, e shumë i dishum e otërtativë, e këshumë radhë këtë kushët me i pasë, tani bëndi qëka mirë së so është kushë kjo përë njerës ka mbërë punë, nëa e përkër shka për të qatë kërë kanë qenë sinqertë edhe kërë kanë një kërërgën e duhra përë a për në kjo njerë është përmenë në Koran Zotë i Gjellë Leuala ka p ti këtë burë, bashkë me këta pegamber, selja o si shembul kujtë, poplit, dhe këtë njerëzëve din kja me të. Kjoj njeri, kërkushi së kona përë. Por që i kërkushi, din, me pu, me din të silë qëndri me burnore, që ndo shta shumë do kusha së një bujnë përë. Shumë do kusha së një bujnë. Se ka shumë kusha me tituj, me emne, me mundësime, po zbojnë që ka bëndi kushë që është kërkushë e qëpënë. Të njerëzit, se të Allahu Gjallohoran, ndryshën da të kjo kushë e kërkushë e përkushë. Jështë të njerëzit. A ndë i ka thonë pejgamberi së sëllëm, rubë e shë athe, e gëbërë, le u aqse me alellahi le ta, prishur, e berë. Sa kënë nga ta, flekëprishër, e i pluhënosën. Në aspekt në j me dëfu e in në indel e buab si të qëllë diren së kemë, më falë, më falë ja, ja, jam shillë diren me ere së në she, së so, ka kështu që njerë gjukuj në bost formalitetit tja shtë më, sa po e ajë që është indrejqën mirë këti të rëdë mi full pak ma mirë së kë, sa po në i fullim njerëve në bost kravatës ju në bost lirave në bost të shës, në bost pomjes në bost parfume që e qëtë ju në bost asë qka bardë Kjo është standart në kundrështim e Koran, në të përë. Allah dhe të regjullë, një burë që me e panë është ta skapastisht atë mirë, a më burë rukonë, nëse burë atë nuk matën me qyshduken, po matën me qka flasën e qka bujnë, qyshdo matën. Përëndaj, thapë i gamë mërësëm, sa so ka flëk prishur e i pluknosur me dëfujnë i ndele babë, i refuzo, me bo me kërku në i pun me akrysja, kërku në kushat pun thotë ndërsa leu akse me alë Allah në e berra me bo mu betu në Allahun zotë i gjellewar nuk ja qenë pashtë betimi në thëm që si njeri qotë dhe thotë në thëm pasha Allahun nese kamera shi se shumë thotë është zotë i gjellewar në zbretë shi përshka këtë betimi ti jë thëm ka që si njerë dhe thëm ka pas ju shtotë përparë dhe ka që si njerë dhe Dhe nuk i dim, apo? Për i din zoti gjellë dhe gjellë hu. Edhe din zoti ku tja që në ven betimin e ti dhe japeren lutit e ti, apëta. Për ndaj, nuk do të më një që mu kërkan dhe me e përbuza s'ken. Ose s'kemi arsuje që në bazat caktume formale dhe materiale të ndihemi më të prilgjurë se dikur që nuk do këtë si na ose s'ka s'ka na, apëta. Zë banë kështë të një, rëko. Mund me kënë dikur që ndës Zdukët si ti, nësha nuk e zbaton një regullë, ca këtu në pomën e jashtëme, po në zamur me konë shumë e mirë se tjeve. Përndaj, mos gjikoni njerëzit në basë formalës, në basë dukjes, mirë po të, pranojmë njerët tjetë në basë të vepreve, fjallëve, të arritirove, suksesët, e kështë të mëratë. Përndaj, zhuti nuk e përmeni këtë njeri, a që da shëpëshe kërkurë se kanë gjuftë. Me pa thonë, Allah që ka këto popullet, një, një, një elit e caktuar e popullet, është në debat dhe në konflikt me kë, me pegambertë Allah Gjellewala. Edhe me thonë, për shambull, Allah në Koran, dhe unë gretë më i pasur i për tynë, dhe ja i pegambertë i, i përkraho, po? Qëka këshën të tonal? A i pasur, i ka pas parë, i mëjën alë kitë punë, po? E ka dashë Allah me ka dhuzë që, Zotë i Gjellewala u meni njëri, që i kërkushit, s' por është i sinqertë dhe dojnë me bo mirë, Zotë Gjellewala mundësën të arrijet sukses ma i madhë se kushët i sa tjera përëndaj, të ndërdozër, mjetet janë me rëndësi shumë dhe janë vendimtare, për dushim, por nuk duhet më u lidhë me të aftën. Bi gjitha është sinceriteti, besimi i drejtë dhe dërët dhe brengë ka jonë për me bo mirë. Ne qovë se ki dërë dhe ki brengë Zotë i gjëllëuala qëllë rrugë me Bukhari dhe në qofë Se si ki mjetet, as si ki se betet Tjetra që du me përmen këto është te, Halena të pashquarësia E treta që ka të bëj me pashquarësi Këtë njërë që ka Allahu gjëllëuala të rëgës e kënjëri Nuk deshte me u arëmby Pegamber me autoritetin e tënë Ata kanë thirë shkullë Ta është une jëmë këto A i shkata njëk një pegambert, unësë unë të jomë, jo, unësë të jomë kërkushin. Nuk e kështë përdori situatën përfitua autoritetë, e privilegje në emër të thirës, ose në bi bazën e dikuj tjetër e kështu më ramë. Mirë po, ja këtheu mirësinë atyre që ishin një smëtarë të kësaj thirje, dërsa ishte veç një argati ty nëmë tëmë. Pase Allah o tha, jesë a kë burë i pashquarë, Edhe ardhjen e kështë të gjysh të veçant Vetë ishte i veçant Edhe ardhjen të këpopulli kështë të veçant Jesa, qka është jesa? Nëzitante, vrapante Vrapante Për t'ju thonë populli ti një përësi Tek, A ka mujtë Allah gjelë lërë thonë? Shkante, erdhë Shprejë që këshë me dhënë, do me, me dhonë, dhënë që këshku ka qëllim këtër, pëse Allah gjellore e të regaj mënyrën si shkajaj si kurse thash ka urësi pëse Allah tha burë, pashquar edhe ka urësi pëse Allah gjellore e përmendi edhe mënyrën si shkajt e poplipet ka e qka, qka në qka aludon këtë përshkrim i mënyrës e ti si ka shku aludon shumë pika dujnë përmendi sa përtynë e përmë E para të ndërnëzër, kjo të regan, të, kjo, kjo shkuar e ti në këtë mënyrë, jep me kuptu gjallrinë e ti, aktivitetën e ti, jep me kuptu ambisët e ti të në alta, jep me kuptu serësitetën e ti. Nga se në qovë se për shambullë, thua ty që të lem shkoqeja filonitë. Varsos nga përmbajtja e lajmit do të jetë edhe nxitimi apo sa e kupton seriozisht. Filoni është tudekoll, tudon shpirt. Seria djalin shpejt apo edhe filoni ti pipet ujë, apo shkon me thimë ashi diku ujë. A njeçkan apo njeçkan sikur se kë njejtë në aspektin po më e botës normal, na shkojmë njejtë, normal. Mirë, po kur bie fjala me kumtuat që i duhet njerëzve bajësinë e njëj sikojmokon apo për shembull të ndërvezoën bëhet fjalë për rrezikim të popullit i populli por refuzojnë mësimet e pejgamberëve por rrezikohen me i shkatrëzuar zotë djallë Zotë djallalu se të kaluam ka kalu ka ku kë ka ndot të kaluam ku kë ka ndot zotë djallëbona kurse kanë qu pejgamberë kanë shkatrëzu mas muhammedet solallahu kemar fond kë lejë i lënë zotë të lirë pemen shafe al yumn ومن شاء فليكفر Allah u thënë, kef, kush dënë e të besën, kush dënë e të maën. Në dunje s'ka masë e denime. Shkatrimet të talës s'ka kështu. Nga se kemi nërgu rahmet, pejgamberinës, edhe pra da që nuk besojnë, o rahmet, gjukime është në kiamet pas të jepëtën. A në dunje, jënë të lirë. Po para pejgamberinës, a sellebë, ki është e denime, me gurë, me ujë, me klithë, me britë, e kështu më rratë. Kishin haber, lajmë, qëshin ka shkatruat Allah o të partë Bëjë fjallë për shkatrim poplet dhe dhe Dhe bëjë fjallë për refuzim njërë dhe më të mirë E këni një kërë edhin këtëra aska thotë Ha në isha Allah nësër, kësë me të e gjoj dhe vakta shkaj, a po? Kjo Allah, njerit, njerit, një, njerit Që që i djekë për poplet dhe dhe, i djekë për bend dhe dhe Ska vaktaj, nësër isha Allah Dhe së shpun uji, o shpun është punë shpirëti, pëndelë, pëndesë njëri anëtër. Përëndaj të ndërlozërë. Këj njëri shpejtaj nga se i din të mirë prioritetit të përë. E din të mirë sërëzit në kësaj punë. Ndërësa për shambullë, sa të debatë e zhvillohën mëslimanëve, që që të cokëtuarë që ka në vakët dhe mas njëzët vjetë, heqë nuk kargjot, heqë pa përlemë, moskë i gala, kurgjë nuk t'hup edhe mas sot e njëzët vjetë, me qelë qitim sa nësëhup. Ndërso, mërën e i ka njerës, në periferi i ka njerës, nuk e din shahaditin apëton. Edhe kjo shaj e sërzitetit kuptimit fejës për dikona po, Ata është dikur që seriaz, një që finë grotë që i s'ka më i tersat më i veshtë, të ngajtë e të, të, të ingrejë shakë, tersat më shku oh, më të njerë që, o burra në periferi, fukara, më i të zotë i, po në gënë i qëta burra, që kënjëri, kënjëri ka pas për lemë, ka jetu në periferiju, kënë fukara, ka mu i të menonë, së më shëshim punë, ka jetë i më i të zotë i, ja pëtonë. Kërë, a janë që më kam bomullë, ka e harrodë, i ka arru më spajtimet e me arme, këti ka arru, se tash më s'ka ku për të punë, që është që është më serioze. Andaj Zotë Gjellëa, për këtë e përshun, për ta prezentu dhe vizualisht të me po, nivelin e sërgjitetet të njëri, jesë a, ah, nëziton të, vrapon të, ngan të drejtë poplit vetë. Ja, ka umit të biullë mërselin, o, milit, ja, njekë një këtabur, ato. Gjithashtu të, Shprejja e vëprimit e ti me nëzitim E ka dhe një, një aludim Cë dhe është aludim? Që kjo njëri të ndërnëzër Ishte i vedishëm për përgjëtsin që e ka optan Unë e kom besu Unë e kom pëtu drejtë këtë pun E di, sërstitër, handaj për Unë e kom përgjëtsin për potim i leti këti njerëzve E së tha Unë e modhëm për veti Unë e për veti e kryuat e hëmën unë e përveti përstova, unë e përveti fitova, unë e përveti e mora që a pata që a më vyke mu, a ata tjertë, kjo është pa përgjësi, kjo është e me përgjësi, kjo është e me përgjësi, te i kalejtë ashtë vetë vetë në ti, dhe vrapaj, ka se ka përgjësi për polsoj pune, mirë pa edhe përgjësia e ti është shumë interesante, e dinë të kufi në përgjësi, sëfëhanën është sinjar i përgjëtsis a i pa përgjëtsis është sinjar i përgjëtsis se lërë që e ndinte mirë po përgjëtsia që aje kishte subhanallah ishte i kujdes shumë për kufit e ti ndikush mund tjeti përgjëts shumë apo? ka përgjëtsi dhe e kërën që shduhet li përnë amën të përgjëtsis i kalan kompetensat andajna duhet me, e, me uvedisut për përgjëtsi në kufit e Kompeten që kemi, dikur së të përshambull, finën pune, për ndohë dhe na përrim, te i ki qëtu kufit, që ka që përgjësia ju të është de qëtu, anë e kër shkaj të poplë i vetë që ka ju tha, a shkaj me përgjësia, a shkaj të vrapu, po, por tha i te bjur murselin, ka e që ka ju marë mi thunë që ta burra nga një mu, përgjësia janë përfondanë te që ki fjallë, E jamë kaq shumë ju thon se unë mbijem mbi çdo fakte që ta njërë njekni, çkaç. Ba shumë s'kamën këtu punë apo. Andaj subhanallahu, so i mëdhtë mundu më kokë ninë, po. andaj përkëta Allah xherë ka përmend në Kur'an, nuk duhet në emën të përgjithësisë me i të kalu kompetencat apo. Çkaç këti? Amë nuk duhet në emën të përgjithësisë dhe dërtet me i marr kompetencat e ulemave apo, po, po. për shembull. Kta po heshten, s'ka, ato as nuk duhet Se Allah në vetë Po së dë vetë për punë të lemovët, jo Allah Ty nuk dë vetë Allah u gjellë lewana Për kompetencët e u dhecët Dë shikia to Andaj mosu silë me përgjëtsitë ati Se si që ashtu Silë me përgjëtsinë që e ki në konform Kompetencëve Kaq Kjo e patë me shkumë njezëm jo të rekë vëmendjen dhe vretin O burra, që ta njekni Përgjëtsia i me ishte e me ju të rekë vëmendjen Me me ju orientu kadrut, kështu që ka për shemb, pas kësaj tash kta e din çka ju thonë, kta e din çka ju bojnë. Presos është e kërkuar për ne me ditën e bashkëmesojt, të vendisohemi për përgjithsinë që kemi të gjithë, askush nuk është i përshtatur nga përgjithësia. Gjithku është për ne ka përgjithsi. Mirpo, përsië çdo kujt për ne ka kufi. Apo kokufi. Për shembull, dikush nga përgjithësia kinëse ndaj njerëzve kalonë kompetitet e Zote Gjalli Gjalli Huapë në u dhe bila së shënëtua e të olapë së shënëtua e to përgjithsi e jona është me endihmu nifmi smurë moshnosh i jote i ja ofërë na, që kështë përëziju në dhe mas këtë përpjekjes Zote ka vendosë në amon shpirtin shkoj njerështë përëziju në këto kompetenca Ta në të mund, ta në të gjuna i vukët. Këta është të skime, vukët të sija që i ka të nga o gjuna aso gjuna. Apo? Qa së në boshti ma rahmet gjithë se zote që gjel të gjelalu. Ashtë të i kalemi kompetenceve të uja të ashtopët. Rahmeti është kompetence hynora, ju e jotja. Përgjëtsia ju është minimu. Kaqë a desë, a nuk desë, a jërgjallë, së të jërgjallë. Andaj që, kjo, që shtu njërdi me, me levizë. Në emër të Disonëmër të kompetencave apo lëre nga përgjësia. Pse është në këtë nivel jamë nëse mund të bën çka donë. Jo llogpton. Pse ki kompetenca, zëmondon se kimën kërkoj të llogarit. Ti i, ti që përgjësi i shpëton përgjësive në këtë botë gjithçysh para lot kimë don përgjësia. Andë këto dy ato duhet të jenë kombinuara. Dikush në emër të përgjësisë ka lënë kompetencat. A dikush në bazë të kompetencave bëhet i paprgjatshëm. Apo, se kur kushton edhe vetë çka, kam kompetenca më të mëdha se ketë jo, ju, ju suni vetëm mua. Pa. Po na sunë vetëm ti, po ti kush ka ja, më të vëti juve? Apo dikush të vetë ti. Prandaj bëhu i paprgjatshëm. Dhe kjo është ajo që Allah thotë: Yesa, ai ka vrapu ka nxitur me përgjithësi të plot. Mirë po, i tebi u. Tani askë jo në jumë, ose bëme një munje ja. Ah Simon, unë më ja. bë dot debat me juve. Unë veç pjeva shpalosi, do thotë faktin dhe argumentin në bitëset unë e kom bazu pasime të mine a ju pasoni, ju pasoni këta për e nga mbara dhe gjithashtu të ndërlozër fjallat i jesë a nëziton të e ka dhe njët dhe më thënje, një aludim cilë e është taj se kjo njëri e kishte kulturën e vetë iniciativës ato. dhe kishte guzimin për me bo punë qofte dhe vetë ka najmi të bindu se kjo punë është e mirë po s'kemi guzimin me bo vetë të bën ky një herë tani nafton. Na gjit pritmë dikush me një spunt e tani kur dençi është mirë e prekem skok kur rrezik tani ngjitum nafton. Tani kur ngjitum ju më mor atiket ato që ka nisë parë meçi të me penzon ato e në atë më mor flamurin e suksesit apo. Do të thë ky në këtë përkras nuk thon por rri në dekon mos mos po të qoj dikush po ju thot njëkti pejgamber tani në më të. Jo valla. Duhet me past vet iniciativ për punë të mira, për punë të dobishme. Aja që ka duhet është Me i ditë kompetencat Me e legjtimu ve primin Pa dyshem Se nuk duhet dashuria për iniciativa Me te kalu kompetencën edhe Legjtimitetin Nërga saj Mirë pa në qësë i preson kushet Bëhu, bëhu do tëtë Me iniciativa për të mirë Pra nda edhe e dini Si e ka shpërbëly Allahu gjellewala një një që burë një iniciativë Shumë më rëndësi në kone pegamberit Sallallahu sallam Ishtë duke në e të pegamberit në gjami dhe ardhen një grupë njerëzisht të vazhmetur një mudar një fis mudar në perifit medines i kishte lodh uria pare me në nëftyr ishin lodh që këta njerëz be e gi kodë ga s'kanë hongër bukë nga varfria s'ka ishme kër i papë i gamberi të ofër në mërëzit umërëzit se qysh halli njerëzit që s'ko vje në lapën, kësifu kar lëko po dë mërëzit tash siltë në kokë që kam jodhonë që kam jodhonë kë Dhe kjo sahabi e paqju skuq pejgamberis saum, e paqje pun diet kjaq, nuk priti tash apo se i kishte msube kam saum, kur vija hukare aq uni maita, çapo don hala des me të gazo për kët pun. U çun je këtë shtëpi, ve zgjat ti tesh në ti kështu, do çapat të shtëpia do do. Sen e tjerta i vendosë këtu, do tesha er tek pejgamberis saum dhe i hudhi para ti atu. I hudhi para ti. Ku lepon ti u çun. Pa fol hiç. Ama këy ndërboni niciativën. Pa folë hiç, tërë shkuën morën dikush këd u boni kodër ndihmash para pejgamberit sa selam. I bosi është i fytyra pejgamberit sa më tha, kush e nis ni punë e ka sevapën e kreetat, ti ne çbën masti, pa ajo mungon ju sevapën. E keni nis? Ti e keni nisi pori. Stahu pa Allah, kët hari çka jerman asaj kor supota. Anaj mer insani ja për punë mirë. Bëu iniciator me anë të kërca. Me atë që ke mundësi, pas taj dërëzoja ati që vazhdojmë atutja, ti kish e kishë përlimin e të fërë. Më sëpresëm kalablakon, më sëpresëm janisë dikosh, nësëja ti. S'ke mundësi me përshambull, kena problem caktum, që në është ashtë nivel, nivel të popullit, nësë mund është da ketë me nëreqë, ti nëreqo. Mere iniciativën ti, me ti me konë i sinqertë, mere iniciativën ti, ti me konë kërrekt në punë tonë, mere iniciativën ti mështë me kështë ponën një kom, ponë ti një, kaja bërë çata Allah xhanze vola. Me niciativën. Ana kumul niciativë, që nuk sa kush më gon mu Allah. Unë fukara e kaish kret në fund katunit kush më gon mu. Nuk thaq kështu. Këto para gjykime, këto komplekse i largoj. E mori niciativën me bu mirë dhe u nes dhe Zoti xhanlorja shpaguai këtë mirëvon. Andaj, për me bu mirë duhet iniciativë, duhet guxim dhe duhet sinqeritet që me bë punë të mira dhe kët na emocion edhe ky ky njeri që njëri na mson shumë sënë, mirëpo ne kena ku në limitume të kufizuar që duhet mbi dhon fund tek soi lirata, andaj ë po e lo hapsir inshallah pikeve tjera për ditën e ardhshme, duke lutur Allahu xhallahua që Zoti xhallahua më na beku, më na bë dot bësh me këto që kemi dhe më na bë prehëst për punë të mira dhe për punë të bara, dhe Zoti xhallahua la më na dhon rahmet, e mshirë, e ndihmshmëri për një tjetër dhe Zotë i Gjellavalan, bi këtë basë, pasajt në mshëran edhe të gjithë dhe neve. Zotë i ruë dhe shpëlef, dhe të akim në arshëm, wasallam alla Muhammedin wa ala Ali, wasallam atë estimin këthirë.